Kettő. Miután a fél éjszakát SMS írással töltöttem, felnyögtem, amikor hajnalban megszólalt az ébresztő. Ideje felszállni Ször Kész hajójára, ugyanakkor hálát is éreztem. A vitorlás verseny az egyetlen apropó, hogy letegyem a telefonom, és szükségem volt rá, hogy letegyem, csak egy kis időre, hogy összeszedjem magam, hogy felvegyem a megfelelő ritmust. Sir Keith hajóját Invictusnak hívták. A név tisztelgés volt a játékok előtt. Isten áldja érte. Aznap 11 fős volt a legénység, köztük egy-két olyan sportolóval, akik részt vettek a játékokon. Az öt órás verseny a Needles körül vezetett, orkán erejű szélben, olyan heves volt, hogy sok hajó ki is a versenyből. Többször vitorláztam már, Emlékeztem egy csodálatos nyaralásra, amikor Hennerszel megpróbáltuk felborítani a kis lézerhajónkat csak úgy a vicc kedvéért, de így a nyílt tengeren, ilyen viharos körülmények között még soha. A hullámok magasra tornyosultak. Még sohasem féltem a haláltól, de most azon kaptam magam, hogy elgondolkodtam. Kérlek, ne engedd, hogy megfulladjak a nagy randim előtt. Aztán másfajta félelem is eluralkodott rajtam. A félelem, hogy nincs fedélzeti vécé. Addig tartottam magamban, ameddig csak tudtam, amíg nem maradt más választásom. Átbillentettem a testemet a hajó oldalán, bele a hullámzó tengerbe, és még mindig nem tudtam vizelni, mert eléggé zavarban voltam. Az egész legénység engem nézett. Végül visszamentem a helyemre. Szégyellősen lógtam a köteleken, és belehúgyoztam a nadrágomba. Hűha, gondoltam, ha Miss Merkel most látna! A hajónk kategória győztes lett, összesítésben a második helyen végzett. Hurrá, mondtam, és igyekeztem minél gyorsabban túlesni az ünneplésen, szőrkészszel és a legénységgel. Másra sem tudtam gondolni, mint hogy beleugorhassak a vízbe. Lemossam a nadrágomról a vizeletemet, aztán visszaszáguldjak Londonba, ahol hamarosan kezdődik a nagyobb megmérettetés, a végső verseny.